În petrecut copilăria se numește Chavanu și este unul dintre cele mai sărăcăcioase din centrul Franței. În marginea lui se află căsuța în care mi-am trăit, alături de măicuța mea, primii opt ani din viață. Pe tata nu-l văzusem niciodată. Îl chema barbera, era de meserie zidar și, ca mulți alți muncitori din ținutul acela, plecase să-și caute de lucru tocmai la Paris, de unde trimetea din când în când vești și ceva bani. Banii erau puțini, abia ajungeau, dar măicuța se mulțumea să știe că e sănătos și că își câștigă pâinea cum poate. În serile lungi de toamnă, stăteam stingher, rămân și zgriburit lângă foc, și mi se părea că aud mugetul ei trist, dar nu era decât vântul. Și iată că într-o seară, Doamne sfinte, tu ești bărbate. Da, eu. Nu te așteptai să mă vezi acasă? Da, de unde să știu că vii? v să zic că te-ai făcut sănătos. Apropie-te, Rumi, bună. și spune frumos bună seara tăticului tău. Bună seara, Bună seară. făcut mare, băiete. Cât ani ai, Opt. Bravo. Sper că ești cu minte. Da, e tare cu minte. Să vezi cum ajută la gospodărie. Și zi, te întors. Vino mai aproape de lampă. ca să te văd mai bine. Ai cam slăbit bărbate. Știu, știu. Sunt ca o rufă stoarsă. Când am ieșit, mi-a mernicul de antreprenor după... ...ce că nu mi-a dat nicio despăgubire pentru accident... ...deși din vina lui s-a întâmplat. Nici n-am mai vrut să mă angajeze. Cum așa? Da, ci că nu mai am destulă de putere de muncă și nu mai sunt folositor. Cum e cu putință? A, Ce mir? Așa se poartă dumnealor cu noi ăștia de pe urma cărora își scot câștigurile. În tăine sucă niște căpușe și pe urmă ne aruncă la gunoi. Da. Și acum ce o să facem? Eh, o să murim de foame. Asta o să facem. În orice caz, noi vorbaia. Ne-am trăit raiul și ne-am mâncat malaiul. Dacă crăpăm, nu-i o pagubă. Dar nu avem dreptul să tărâm după noi și pe copilul ăsta care... Oh, te rog, nu în fața lui. Da, băi, tașle. du-te la culcare. că avem de vorbit. Da, măicuța, noapte bună. te bună. De ce să nu vorbim în fața lui? Fiindcă bănuiam ce ai zis Iar el nu știe. Cum? Nu i-ai spus? Remi, nu știi că e un copil găsit. S -s -s, vorbește mai încet. Nu, nu știi? El crede că suntem părinții lui adevărați. E, ai făcut rău că i-ai ascuns adevărul. În orice caz, vai n-auzit! Remi, meu! Rémi, da. Rémi. Rémi. Ai, da. nu sunt un da. copilul tău, de i așa. Sunt copilul tău. Nu sunt un copil găsit. Bune, bune. Trebuțul meu, îi se rupe inima ta. Trebuie să -i. Și așa am aflat că eram doar un copil de suflet. Pruncul pe care îl găsise Barbara într-o dimineață de februarie, părăsit în marginea Parisului. Am plâns ce-am plâns, apoi am liniștit, la urma urmei. Și ce dacă eram orfan, de vreme ce mă iubea și o iubeam ca pe o mamă adevărată. Dar câteva zile după aceea, într-o dimineață... Hei, Remi, uh. ai făcut o da, Hai, scoală, băite, că e târziu. unde mai gățat? A plecat în sat cu niște treburi. Hai, împărat că te mai replică. E în o gradă cineva care vrea să te cunoască. Mine? Mm -hmm. Cine? Un dresor de animal, un fel de muzicant italian pe care l-am cunoscut aseară la Han. Are o maimuță și un cățel cu care cutreieră satele și orașele și te reprezentații. Eh, ești gata? Da, vreau Stai, stai, stai că-ți eu. Mm. E bătrân și cu părul alb. Pare tare cum se cade. Să vezi ce bine o să l faci cu ea. Să mă Da. Cum adică? Ei, las, să explic eu. Hai, acum piaptă-ne-te și hai afară. Gata. Ah, Signor Vitalis, da? acesta e băiatul. Se numește Remi. dimineața. Ce băiețel drăguț. Îmi pare bine de cunoștință, reni. Dă-mi voi și ți prezint și pe ceilalți membri ai trupei mele. Asta e ai muți ca pe nume Suflețel. Suflețel, salută frumos! Iar acesta-i cățelul, Capi. Hai, Capi, întinde la Ce simpatici sunt! Nu sunt mai simpatici, dar sunt și foarte inteligenți. Vei să vezi? Capi! Ia vină de te uite la ceasul ăsta al meu și spunem cât arate. Bravo! E într-adevăr ora șapte și un sfert. Ce Grozavă potaie! Ei, sufletel, acum e rândul dubitale. Ia arată-ne ce frumos să cânti din trompete. Cântă la trompetă. Așa mai mult sunt N-am mai pomenit! Pei, aceștia vor fi tovară și pe de drum, de joacă și de muncă. Tovară și mie? Ce se? Uite, remi! Trebuie să fi cu minte și înțelegător. Suntem săraci de piți Pământului. Dacă nu o ne dați să murim de foame, nu avem dreptul să te tărâm și pe tine după noi. Întâmplarea face ca signor Vitalis, să aibă nevoie și. De un băiețel deștept și ager, care să facă parte din trupa mea. Cum? Să plec de acasă? Nu. nu! Nu vreau! Trebuie, remi! Și nouă ne va fi greu fără tine, dar nu avem un cotru. Hai, iați buc, sa! Cum? Ți-am pregătit-o. E pe ușă. Suzi! Și astfel am fost mulți din căsuța noastră și dus de un străin pe drumul străin, dar signor Vitali, s-a arătat atât de bun cu mine, că ținul și mai mulți atât de prietenoși și de jucăuș. Încât cu timpul jalea mi s-a potolit. Viața de actor ambulant începuse să-mi placă. Mergeam din sat în sat, ne opream prin piețe și dădeam reprezentați. Învățasem să fac o mulțime de lucruri care aveau mare succes la public. Și unde mai puneți că odată cu aplauzele care ne resplăteau la sfârșitul spectacolelor, se adunau întăvița pe care o ținea capii în bot bănuți. Bănuții aceștia erau pâinea noastră. Într-o zi am ajuns într-un sat cum numai mai văzusem. Ce de uliți! Ce de lume? Măi, picile mele, cum o să fie ăsta sat? Este oraș meu, un oraș frumos și vechi. Îi zice Toulouse. Toulouse? Și de ce are case așa de mari? Tu, de ce crezi? Uh, ca să încapă toți oamenii în ele. Ei, din păcate, nu-i chiar așa. Astea, case de bogătași, multe din ele sunt locuite de câte o singură familie. Și unii chiar de un singur om. Ce? În schimb, cei mulți nevoiași trăiesc înghesuiți în maghernițele din marginea orașului. Ce ciudat! Ciudat? Vrei să spui absurd, nedrept, monstruos, una din monstruozitățile lumii în care trăim. Când ai să te faci mare, ai să înțelegi mai bine. E, dar uite că am ajuns în fața grădinii publice. Uh -huh. Văd că e destul de bută lumea adunată. Ce-ar fi să intrăm să dăm o reprezentație? Nu? Ce zici? Sigur, René Vitalis, mai încape în vorbă. Atunci, atenție! În te unul, înainte! Marș! gâștigându-și un renume bine meritat, are plăcerea de a vă împătișea spectacolul său cel mai original din câte ați văzut, da! <fie> <fie> <fie> Înainte de a începe, dați-mi voie să vi prezint pe distinșii mei, actor! Iată-l mai întâi pe cel mai important membru al trupei, maimuțoiul trompetist pe nume Suflețel! Domnule Suglețel, salută onoratul public! Ha, ha, ha, ha, ha. <laughs> Executat de cei doi artiști eccentric, capi fi și sufletele! Ce faceți aici cercetătorilor? Noi nu suntem cercetători, ci artiști! Lasă vorba și șterge-o! Dar ce ai cu ei, domnule? Dar nu. nu fac nimic! Tu nu ordinea publică! Nu, tu nicio ordine! Demon reprezentați! Lasă vorba că adresezi proces verbal! Ești în contravență. În contra. De ce? În primul rând pentru că într-o grădină publică n-ai voie să faci circ. În al doilea rând pentru că javrele asta n-are botniță. Ca bine eu, E un gătel frumos și deștept. Să-o să-ți de derbedeule. Nu sunt sunt derbedeul. Și vă rog să nu spuneți așa. Te răduiești la mine, vagabondule? Stai-te sală! Stai-te sală! da te sală! și capii alături, l-am petrecut plângând până la poarta cea mare a închisorii. Apoi poarta s-a închis și eu am rămas afară așteptat. Trei zile la rând am tot dat cu temniței. În cea de-a patra zi cineva a venit să-mi spună că signor Vitalis fusese judecat și condamnat la două luni închisoare. Dragul și bunul Vitalis stătea la închisoare din pricina mea, fiindcă sărise să mă scape din ghearele a furisitului de polițai. Treptate-i asta? Mă să singur. Singur cu un câine și o maimuță într-un oraș trăi. Ce să facem? Unde să ne ducem? Am pornit în neștire pe străzi. Cei capri? Se foame, nu-i așa? Te înțeleg. Și mie mi-e foame. Uite, și sufletul se plânge. Dar ce vrei să fac? Ia te uită. Un băiat care cântă din vioară. Oh, sarmane, ce slabie. Se vede că nu prea câștigă mare lucru. De ce? De ce nu mai cânți? Pentru că pentru că nu mai am putere. Și apoi e târziu. Și trebuie să-i duc stăpânului meu banii. Ai un stăpân? Te cred. Și încă unul rău și hapsân, care atunci când-i întârzii sau nu-i duc bani de ajuns, mă bate. Și nu-mi dă de mâncare. Te bate? Da. Și nu numai cu mine. Și cu ceilalți face la fel. Cu care ceilalți? Suntem în total nouă băieți care umblăm și adunăm bani pentru dânsul. Pieții de voi! De ce nu plecați de la el? Să plecăm, da nu îndrăznim. A vrut unul din noi să fugă într-o zi, dar l-a prins și era să-l omoare în bătăi. Zici că suntem proprietatea lui. Ne-a cumpărat. Și cum așa v-a cumpărat? Uite bine. Eu, de pildă, acasă eram șapte copii. Tatăl nu aveam și mama nu mai a să ne hrănească pe toți. Într-o zi a venit stăpânul meu i oferit mamii 25 de lire și m-a cumpărat. Iau și să cumper copii. Zicea că o să duc bine, care să dea de toate. să ai găsit. Și cu mine s-a întâmplat cam tot așa. Numai că ne Vitalis e bun și mă iubește de parcă mi-ar fi tată. Mm, ai avut noroc. Cum te cheamă? Remi, de pe tine? Matia? Matia. Ma... Ce fel de nume este? Un nume de pe la noi, din Italia. Sunt italian de felul meu. Da? Știi ceva, Matea? Ce-ar fi dacă l-ai lăsat baltă pe stăpânul tău și ai venit cu noi? Să vin cu noi? Da, să formăm o trupă. Noi am face acrobații și scamatorii ca și până acum. Tu ai cântat din vioară, cu deosebirea că nu te-ar mai bate și oropsi nimeni. Hm? Cu ce am câștiga împreună, cred că ne-am ajunge să trăim. Ce zici? Eu? E ce să zic? Nu știu, mi-e frică. Nu are de ce să-ți fie frică, doar nu rămânem în oraș, plecăm prin sate, nu te mai găsește el stăpână tu în vecii vecilor. Și Matea a rămas cu noi. Timp de două luni am colindat din loc în loc, mâncând pe apucate, dormind pe unde se nimerea. Uneori ajungând în vreun sat, se întâmpla să fie zi de târc, lume multă. Matea, mai ales, avea mare succes cu vioara lui. Oamenii l-ascultau vrăjiți. Apoi ne-am înapoiat la Toulouse unde aveam întâlnire cu signor Vitalis. În ziua cea mult așteptată, ne-am înființat la poarta închisorii. Ce crezi? Oare au să-i dea drumul? Sigur că, dar legea e lege. Dacă au spus două luni, n-au voie să depășească. Matea! Remii, pe Remi, Remi. ce! Sabu și bun, meu, Când a mai purtat de grijă! Și eu m-ată vitalis, Cum ești? Ou e bun și inemos! Căpi! <găti> ce faci, dragii mei! A fost cumți? Ascultători? Au fost foarte, foarte cumți! Și tu, dragul meu, ce-ai făcut? Cum te descurca singur? Nu n-am fost singur în L-am avut pe Matia, prietenul meu. Da. El e, uite. De jos. Îmi pare bine, Matia. Matia cântă foarte frumos la vioară. L-am luat în trupa noastră. M-am gândit că nu să ai nimic împotrivă. Poate să rămână mai departe cu noi, nene Vitalis. Uh, mai încă pe vorbă care va să zic că de azi înainte am doi băieți. Da, vă mulțumesc, signor <laughs> Vitalis. Și acum, de bucurie că suntem iar împreună, hai să-i tragem unche! Drag uh, mică idee, Unde mergem? Uh, știu eu la marginea orașului un birt. Nu, nu, nu, nu, nu, nu. mergem la restaurant. Ce? Uh? Este unul nu, nu departe de aici. Da, atunci, înainte! aurantul cocosul de aur. O, ăsta e pentru bogătaș? Ei, și! e adevărat, suntem noi cam jerperiţi, dar asta-i treaba noastră. <gri> Rimi, <gri> Matia, <gri> capul sus! Doar plătim, cu bani câștigați cinstit, prin arta noastră. <gri> <gri> <gri> hai, hai, hai. Ceva... Ce dorește domnul? Masă și mâncare bună. Poftiți? Așa, perfect. Copii, așezați-vă la masă. Da. Și tu, capii, ia să mă ocupe și să mănânci frumos, să nu mă faci de râs. Ah! Suflete, leagă șervetul la gât. Drept să vă spun, domnule, de când să n-am pomenit animale, sunt oamenii la masă. E, vorba aceea, omul cât trăiește, tot învață. Și acum fi bun și dă-ne de mâncare, că mi o foame de n-am ois să te văd. Sau nu, mai bine, recomand, redumea ta, ce ai mai bun. Eu vă sfătui să luați la început câte o duzină de meci cu sos de usturoi. Sau, poate, preferați... Nene Vitalist? ca? Până vine kilnerul cu bunătățile pe care le-am comandat, ce-ar fi să ne cânte Matea ceva, să l-auși și ah, Bună idee! Dacă Matea vrea, Sim, senior, îmi face mai plăcere să-l asculte. Îmi mai încape vorbă, signor Vitalis. Dar ce să vă cânt? Ce ești tu mai frumos? cu acela care îmi place mie. Ah, Bine. Ta -ta! așteptam. Ești un adevărat artist. M-am eu. Dar tu ești școală înaltă. Dar cine te-a învățat? Acasă, la Cremona. Aveam un vecin care era meșter viorar. Se trăgea dintr-un neam de meșteri vestici, aceia care făceau pe vremuri viorile stradivarius, dacă ați auzit. Sigur că am auzit. Pe el m-a învățat, fiindcă nu numai că făcea vior cum nu mai sunt altele în toată Italia, dar... Ea sa cante deosebit de frumos. Buongiorno, signori. Bunosiva. Iertati-ma, scuzi. Dar am auzit in timp ce mancam cantand o viioară. Oh, O, oh, che focu! Che maestria! Iste con certitudine, un mar artist. Am vrut sa-l cunosc, perché io sono impresario. Am crezut ca a cantat la questa masa. Scuzate, se vede ca am gresit, scuzi. Nu, no, n-ati gresit, domnule. Tindrul artist este adevar la masa noastra. Iatalo! Come, questo fanciuro? Si, signor. la acesta? E posibile? Da, el a cantat, il chiamò Mattia. Oh, un compatriot? Oh, felicitazione, Grazie. are un talent exceptionale. Vă se să credeți-mi perché mă pricep. Dați-mi voi se mă recomand. Carlo Pampanini. Vitalis, si. suntem concitățeni și eu tot italian sunt, iar de asemini. El e Remi, iar ceilalți doi, artisti sufletel și capiști. <laughs> mi pare bine de cunoștință. Sunteți una trupă mult originale. Ha plecat de mult din Italia. De 15 ani. Si nu sunt indiscreto. Che ocupazione are Io? Eu? Si. Eram cântăreț de opera. Tenor la scala. Ecco. Ma, tani, vitalis. Ce nu spus niciodată? Pentru că, în general, nu-mi place să vorbesc trecut. Da. Dai, eram cunoscut, aveam publicul meu care mă iubea. <cute> Scuzi. cum era vostru nume? Giulia Benedetti. Maestru, eu am auzit de dumneavoastră. Erați una celebrită? Da, eram o celebritate, dar într-o bună zi mi-am pierdut vocea. Contractul mi-a fost reziliat, publicul m-a uitat și, și am rămas pe drumuri. Nene Vitali. Oh, ce tristeță Ma cine ar fi crezut? nu nimic, viața e totuși frumoasă, mai ales când ai norocul să ai lângă tine doi copii buni și cuminți, care mi și Matia, noul meu colaborator. Okay. Apropo, caro maestro, am una idee. Dumneavoastră care sunteți un artist generos, mă veți înțelege. Dați-mi-l pe Matia. Să-ți-l dau? Si, îl iau și-l încredințez celui mai bun profesor, ca să-i perfecționeze tehnica și... Peste șase luni, un nou copil minune va străluci pe firmamentul de la muzică. Auz, Matia, de cine e vorba? Signor Bampanini, deși sunt conștient că plecarea lui Matia ar fi o mare pierdere pentru trupa noastră, nu poți să nu recunosc că propunerea dumneavoastră este formidabilă. ce zic și Matia. Eu, ce să zic? Mi se pare că Ah, oh. ziua. Oh. Oh. Guardi, champagne, scumante, scumante che. Champagne